Colegi de birou, o producție Radio România pe un text de Emil Braginski și Eldar Alexandrovici Rezanov. Audiție plăcută. În birou și ți a dat să nu fie deranjată Tu, vii de la Natasha Egorova? Ai, tu, vin, o să fie o petrecere senzațională Bună dimineața Bună dimineața, o clipă vă rog Aliona, n-am pic de liniște Spune-mi sau nu vi. O să fie toți ai noștri Fiți amabilă, vă rog Tovarăși, te rog frumos, ai puțină răbdare Nu vezi că sunt ocupată Alionca, te sun eu mai târziu Ce doriți, frăvarășei? Audiențele sunt numai mierculea Mă doi? numesc Iuri Grigorievich Samokhvalov. Am fost numit director adjunct la Centrul de statistică Sper că n-am nimerit greșit Vai nu? de mine v Vă rog să mă scuzați, poftiți Poftiți pe aici da. Directoria noastră vă așteaptă Poftiți da. Vă rog Da, mulțumesc Alo, Aluna, tot eu sunt Tu a sosit nou la adjunct da, a lucrat de la Geneva și un bărbat încântător O să nebunească toate femeile din instituție Tu știi, eu sunt curioasă să văd cum o să se descurce cu pupă da? Ludmila Prokofievna, îngăduiți-mi să vă îmânez o amintire din Elveția Un pix cu opt culori E foarte util pentru rezoluții Cu negru se respinge Verdele e culoarea speranței Albastru va însemna că problema mai trebuie studiată Cu roșu să se facă imediat formele la caserie. Foarte spiritual, mulțumesc Da, da Ludmila Prokofievna? chiamă te rog, la mine pe Novoselțev Care Novoselțev? Nu, are care Un funcționar mediocru, apatic și pe deasupra lipsit total de inițiativă din păcate avem încă destui de felul ăsta O să-l vezi imediat Iuri Grigorievici, te vei familiariza mai întâi cu activitatea serviciului de industrie alimentară Să știi, este un serviciu model. În Elveția m-a preocupat deosebit statistica în sector alimentar Foarte bine, foarte bine Apoi o să te rog să vezi cum au fost instalate calculatoarele la serviciul comercial Știți, în Elveția calculatoarele... sunt foarte prost cu serviciul industriei ușoare, să știi Petrunin a fost mutat la minister și nu găsesc o candidatură corespunzătoare pentru postul de șef Bună ziua, Ludmila Procofievna Bună ziua Olia! Iura! <laughs> da, Iura. Iura. Ludmila am fost colegi de grupă la universitate Dacă ați ști ce tip teribil era Da Iura, dacă ați ști ce bucuros sunt, cu ce ocazie? Dovărășe dumneata întocmit situația asta? Da, Ludmila Da, da, da, dacă te apuci de o treabă, ori o faci serios, ori la o baltă Statistica este o știință care nu permite aproximațiile Iar dumneata folosești date neverificate le am verificat Nu este adevărat Iurii Grigorievici, o să te rog ca în calitate de adjunct să dai o atenție deosebită disciplinei Da, bineînțeles Se întârzie la serviciu, Iurii Grigorievici Da, da, în orele de muncă unii și fac piața nu demult s-a petrecut un lucru revoltător Închipuie-ți, cineva a agățat un afiș prin care anunța că vinde o pereche de ciorapi oh. Poate erau mici sau mari Tovarășe selze. mai dorești ceva? Nu, nu, nimic, nimic Te rog să-mi prezint mâine situația reformată da, da. Tolia, trec da. eu pe la tine prin birou Te aștept, te aștept o, Ulei, știi cine a fost numit adjunctul Pupezii? Ce? Îl țin pe Iura Care Iura? Hai, nu te mai preface, Iura mohvalu. Cine? Da Iura Samohvalov da, da, da. Cum arată? Oh, bine De altfel privește-l, viu și natural Da Doamne, Iura, ce frumos Nu, nu, nu, să nu exagere Tu nu te-ai schimbat deloc Cum îți mergi? Și tu lucrezi aici, ce mai faci? Bine am o casă drăguță, doar da. că e cam departe. Băiatul meu vit că am plinit 14 ani. Mm. E primul la săritura în lungime. Da. Și soțului meu îi merge bine. Însuși, profesorul Vișneschi, la operat de ulcer. Ah. Acum e în convalescență la băi. Și, în general, îmi merge bine. Fac excursii, mă duc la cineva, un safir. Dar tu? Normal. În ultimii doi ani am lucrat la Geneva și acum am fost numit la voi adjunct. Dar asta-i colosal, Iura Iura, trebuie neapărat să-l ajuți Pe vechiul nostru coleg și prieten tolea Ovoselzev Oale, te rog încetează! Da, da, da. E o nedreptate strigătoare Ei, la ceva ce... S-a eliberat la noi locul hmm. șefului de serviciu Da Tolia ar fi o candidatură minunată. E deștept, se pricepe e... și nu i-ar strica un salariu mai mare. Are de întreținut doi copii. Ola, liniștește-te, te rog. Tolia, ești tată de copii? Cătă da. da. cine și-ar fi închipuit? E... Cu cine ai căsătorul? Nevastă n-are. L-a părăsit și l-a lăsat cu doi copii brațe. Nu e adevărat, ole. Eu n-am vrut să-i dau copii. Da. da. N-ar fi rău să-ți pici o avansare. Atunci nu l doar e se poate așa dintr-o dată Directoarea voastră nu prea te apreciază, dragă, Te consideră, cum să-ți spun, o mediocritate Cred că are dreptate Termină cu ironiile Directoarea noastră e o pupă acre și re. Trebuie să o conving, Iura Voi mai stați nițel pe aici? Că eu dau o fugă până la magazin să cumpăr ceva de mâncare, Doamnă. Ola, doamnă. Ola, doamnă, doamnă, iar de mâncare, cum se schimbă oamenilor, mă s-a Aproape <laughs> că n-am recunoscut-o Ei, Iura, e greu să-ți păstrezi tinereța că te înghesui tot timpul prin autobuze și gătești pentru o familie întreagă A da, rămas însă posibil. la fel de inimoasă A uh -huh. trebuie să o în serios însă cu postul, știi? Da, de ce nu, de nu, ce nu, nu, nu, nu, nu, nu, zoi, nu. Zoi, trebuie să aibă și pupa voastră un punct slab E o femeie trecută, urețică și singură Va de mine, Iura, nu e femeie, e director Diseară sărbătoresc numirea mea Am invitat-o și pe ea Vino și tu da. Păi puțină curte la asta reacționează orice femeie Nu, no, iura, mie mi-e frică de ea Și apoi cum să-i fac curte pentru nenorocit de post de șef de serviciu o, cine mă de Nu s de iei de nevastă, drept Încearcă ar, doar să-i devii simpatic Acasă oamenii arată altfel decât la birou ascultă -mă. E foarte plăcut la dumneata Iuri Grigorievici Da Ai o soție foarte simpatică În privința aceasta, gusturile noastre coincid, Mila Procofiella Da, da, sper că nu numai în privința asta Duceți-vă la Musafir, Iurii Grigorievici Be. Se plictiseți probabil fără dumneavoastră. Și dumneavoastră? Pe mine mă obosește zgomotul Be. Am să stau aici și am să mă uit prin reviste Be. Nu trebuie să vă faceți griji din cauza mea Da Avem noroc hey. Lorimina Procofievna da, e dincolo, singură și o odihnește Să se odihnească, nu vreau să o deranjez, nu Ah, Tolia, încetează cu care o De ce? Poftim, ține tava asta, du-te și oferă-i un cocktail Nu, tu ești gaz de serviciu, și Tolia, sunt perfect conștient că Ludmila Procofievna arată ca o sperietoare. Dar încă și tu priviri languroase pe deasupra capului sau pe lângă. Nu, nu, nu. Iura, este degeaba totul. Și cocktailul și privirile tot nu se mă numească. Nu, nu, nu, nu se Nu mai discuta, ar putea ține tava. Păi, dar, bine... Bă... Pot să intru Ludmila Procofievna? Poftim... poftim două ce-ai rămas cu tava în mână? Ia loc, poftim! Mulțumesc! Mulțumesc. Ai vreo treabă cu mine? Nu, nu, adică, da, da, da. Uh, vă rog să beți un cocktail tovarice, nu Boselțevi, eu nu beau Nici eu, dar... Și de ce ai venit cu tava? Așa, adică nu, nu știu Știți, Ludmila Procofie, ați avut dreptatea să refac situația aia Mă bucur, tovarășină Boselțevi Vă plac ciupercile? Poftim? Ciupercile! Ciupercile alea, știți, albe, mânătârci. Nu, nu-mi plac ciupercile. Livina Procofiona, îmi pare sincer rău. Ea așa de plăcut să culegi ciuperci. Unele crezi pe lângă buturugi, altele pe. Doar dacă i secete, trebuie să le cauți prin locurile umede. Văd că un mare specialist în ciuperci, tovar și nouă Mă cheamă Anatolie Fremăvici, din Da, am să rețin acest amănunt, tovar și Da. Mai ai vreo problemă cu mine? Nu, nu, nu. Atunci nu te mai rețin. Da, și la, la, la, la, la, la, revedere. la revedere. Cu bine, cu bine, tovarșelov Cum a fost? Văd că paharele sunt neatinse. Ne atinse că e abstinentă. Și ce s-a făcut? Despre ce s-a vorbit? Despre Ciuperci. Să, ceva mai pasionat, n-ai găsit. Doar nu era să vorbim despre șeri. Nu, nu, nu, Iura, am vrut să te ascult, dar nu mă pricep. Ultima oară am făcut curte neveste-mi, acum 20 de ani Nu, nu pot, m-am dezobișnuit, ce vrei Dar ea a observat că-i faci curte? Mă tem că nu tu, tu vrei să rămâi toată viața economist principal? Nu, Atunci ce, nu putem născuce altceva? Că rămân singur cu ea, mi se taie picioarele Nu sta în picioare, așează-te Da, da, da, nu știu despre ce să vorbesc Of, Alegi și tu un subiect mai, mai intelectual Ah, chiar Mânăși? intelectual, sigur, simt. să încerc Stai să mănânc ceva, să prin puteri, să pot lupta pentru promovarea mea pe scara erastică Hai să mănânci după ce ai să fi promovat Da? Du-te și fii, fii cât mai intelectual Bine, Iura, bine, mulțumesc Scuzați-mă, Ludmila Progofie, dar iar am venit E, da, parcă ne-am luat rămas mântu, Varginovoselțev Da, da, atunci să ne salutăm din nou Bună seara, Ludmila Procofievra. Bună seara, toată lumea, Am impresia că vă plictisiți, Ludmila Dmila Procofievra. Nu, nu, nu. Sunt obișnuită să fiu singură și nu mă plictisesc niciodată. Da? Atunci poate ar fi mai bine să plec. Nu mă deranjez. Vă mulțumesc. Vă, vă mulțumesc. Despre ce și putea vorbi cu. Problemele de serviciu le-am analizat și îi o lasă mai, Nu mai. Versurile vă plac? Da Minunat să vorbim despre poezie În tinerețe am compus chiar versuri Dar dumneavoastră? Nu, n-am avut talent în direcția asta Nici eu, dar o, o să vă recit și o să vă convingeți singure Poate că n-ar trebui Nu, nu, nu, vreau neapărat să vă fac o impresie bună Ascultați Verzui Albastrui cerul Și ciobul lunii doarme Spălat de azur e vântul Primăvăratic blând și cea din urmă gheață pe râu O să se sfarme și sufletul tău Iară, va fi un vârtej curând Nu-i ah, preizbutită șmecheria e... dumii tale Nu sunt versurile dumii ale lui bloc. N-aș fi crezut niciodată că vă pricepeți la poezie Versurile Dumitru. sunt foarte frumoase, dar le-ai recitat îngrozitor M Mă rog, asta e părerea dumneavoastră Toți prietenii mei spun că recită admirabil Nu spune adevărul, recit îngrozitor uh -huh. Dar muzica vă place? Eu sper că nu ai de gând să cânti. Și de ce nu? Prietenii mei spun că am o voce plăcute. Nu, nu cum mai peau prea mult. Când beau prea mult devin furios, de aia nu beau niciodată, ce să vă cânt? Nu are niciun rost, te rog. Dumnezeu, vrei să fi lăudat iar eu spun totdeauna adevărul. Aha, adică sunteți convinse -nainte că sunteți de înainte că ni se cânt nu știu. Nu, văz nu Am să cânt și o o să vă treacă imediat. Asta e Nu cum e Asta e! e ne Și Ce De și foarte aprins! Dragostea misli toare! Ia mult de decât... că! și Te rog, Vă că nu vă place cum cânt. Nimic nu vă place. E imposibil să vă intrăm în voi. Dar nu mă las. Acum să dansez. E, asta mai lipsește! Încetează cum ai muterele astea, să o Probabil că nu vă plac dansurile le E, Ca să să interpretez un dans popular. Nu vreți să mă compareați? Dar te rog, fotolește te mă te rog, lasă-mă să ies imediat! Lasă-mă! Aha! Îți ori toți, să Ce? Iuri, Iuri, ce? Grigorie? Ce s-a întâmplat? Iurie Grigorievi, te rog, totolește-l! Te rog! Tolia! Tolia, liniștește-te! De ce te-ai apucat? De ce dansezi? Dumneavoastră dragă tovarția de nu me place cum reșit, Cum cânt, cum dansezi, cum mâncesc? Pentru că sunteți o fiară, Putine. nu un N-aveți suflet! Sunteți o U O, Nu mă imediat! Nu vorbi ne trebați! Nu e mic, Iurie Grigorievici, lasă-mi să spună ce are de zis. N-aveți nimic omenesc, în loc de inimă aveți cifre și situații. Tulia, ieși imediat afară din care când vreau eu! Iurie Grigorievici, lasă-l în N-aveți să mă concediați, eu sunt fericit. Auziți, sunt fericit că v-am spus adevărul. Ui. În față! Cum te-ai Grigorievici? Îți mulțumesc pentru această seară încântătoare Dimineața, rog, bună da? dimineața! Am cam întârziat astăzi. Vai de mine, dar mai un sfert de oră până la începerea programului. Mai da? că dumneavoastră veniți să. Fii înferea... bună, te rog, și adun dosarul lui Novo De unde, Ludmila Prokofievna, Încă n-a venit nimeni de la personal. Da, da, da. De fapt, dumneata știi totul despre toată lumea, nu-i așa? Păi, o secretară le află pe toate fără să vrea. Și poți să-mi spui despre Novo Selcev. Oh, e un neizpravit, burla cu doi copii. Cum burla? Ce copii? Cu doi. Să stai că nu înțeleg. Cine e sa lui? O ține -ți minte pe una. Liza Leonieva de la contabilitate Era așa una drăguță, cu părul lung, blond Nu știu Nu, știu. nu că nu mai lucrează acum la noi Nu, nu o cunosc Ei bine, a fost căsătorită cu novoselțe și au avut doi copii aha, aha. Pe urmă, ea s-a încurcat Țineți minte, venea pe la noi așa un inspector Cu... cum îl chema? Avea urechile ah, uge. Știu, știu, știu, știu, cred că știu Aș... Pe ea nu țin minte, dar de inspectorul acela mi-amintesc Ei, Liza a fugit cu el, de copii n-a mai avut nevoie Nu mai spune. Da. Cum poate o mamă să-și părăsească copii? Păi nu, că la ei în casă noboselze, Vera, mamă Dar să știți că, în general, nu foarte liniștit Nu l-am auzit odată în vocea N-aș spune că e chiar atât de liniștit Vă rog, mulțumesc pentru informație Te rog să nu lași pe nimeni să intre la mine Bine, lucru? bine Alo? Aliona, tu ești? Tu, păcat că n-ai fost aseară la Natasha Egorova Ne-a arătat un tip niște scamatorii să nebunești, nu alta? <gântu -i> Așteptați o clipă Auzi, Aliona, mă auzi? Tipul lucrează la cinematografie ca asistent mare șmecher <gântu -i> A, Aliona, te sun eu mai târziu Bună dimineața, Olga Petrovna Nă, se pregătește! te păzai se interesează de tine. Cum a venit, mi -a cerut dosarul tău? Vrea să mă dea afară. Pe tine de ce? Pentru huliganism Nu știu ce m-a apucat a I-am spus tot ce cred despre. Ea. Ei, și ai fost moji cu ea în afara orelor de serviciu. Și nu are dreptul să te concedieze pentru asta. Ce știi, tu, ve roți, ca fi dragut, o să mă primesc. Nu, mi-a spus să nu intre nimeni la aia. Aha, bine. Dar eu tot mă duc. Ce faci? Grăineața, mi pe cu E ceva urgent, tovarșenă, nu o să Da. Da, atunci poftim. Intră. ia l mila Mulțumesc. Ludmila Procofirna, iertați-mă. Ieri nu știu ce m-a apucat și... Ieri ați afirmat că nu sunt un om, ci o fiară. Nu-mi dădeam seama ce vorbesc. Nu trebuia să-mi dați atenție Tot ce ai afirmat ieri este o calomnie Nu sunt de acord cu dumneata Nici eu nu sunt de acord cu mine Ai afirmat că sunt dură Sunteți sensibilă Fără suflet Sunteți inimoase Sunteți bună Uscată Sunteți te rog încetează cu bătaia asta de joc Eu mă umilesc în fața dumneavoastră. N-am vrut să spun ude, Asta mi-a ieșit întâmplător Am vrut să spun tratadră Păi ce mă urești dumneata Nu Ce ți-am făcut De unde ați scos-o și pe asta Aici toți vă iubesc, vă simpatizează, se mândresc cu dumneavoastră Dacă chemați pe cineva la dumneavoastră în birou, vine ca la o sărbătoare Ludmila Procofie, vă rog, opriți-vă dumneavoastră, nu trebuie să plângeți Vă rog, beți puțină apă, nu știu ce să mai... Beți, da, beți apă Bună dimineața, Ludmila Prokofievna. Iura, ieși imediat afară Dar ce, ce se întâmplă aici? Mă da afară pentru huliganism Hai, Iura, te rog, du-te, pleacă I da. Ludmila, Ludmila Procofievna, încetați odată cu plânsul De fapt, n-aveți decât să plângeți Plângi! Plângi, Ludmila Prokofievna. Poate că asta o să-ți ajute Alo, ce ne întreabă? Ministru? Nu iarde de ministru Stai, adică, Cum și dacă, dacă are să mă chime? Cum o să mă duc la el așa cu ochii roșii? Dacă așteptați puțin, nici nu o să se observă N-am plâns de mult. Cum o să mă ca acasă între patru pereți, ca un alcoolic care bea singur? Data viitoare când vreți să plângeți, chemați mă pe mine. Nu uite, liceti, ai copii! Doi băieți! Iar eu mă scoldit de dimineața și îmi fac cafeaua. Nu pentru că vreau să o beau, dar știu că așa trebuie. Mă vorțesc să mănânc și să plec la slujbă. Uite, biroul acesta este adevărata mea casa. Stau aici, la pe portar, că și face rondul? Dacă stai știi când mă spăimântă serile în fața televizorului. De ce nu mergeți cu colectiv în excursii, să strângeți și e rușine. M-am transformat într-o babă și n-am decât 36 de ani Cum? 36? Da, da Sunt mai tânără decât dumneata De fapt, ce vârstă îmi dai? În orice caz, nu 36 Iar minti, tovarșină Apostelțe Nu, nu mint, da, Vă îmbrăcați în culori prea triste Când zâmbiți arătați de, de 25 ah. Nu, nu, cel mult de 30 de ani Vă rog, zâmbiți mai des Și o să vedeți Bună ziua! Dar, de fapt, ce se întâmplă aici? Verge că avea un aer aiurit și n-a vrut să mă lase să da, intru. Avem treabă, Şura. Ai ceva cu mine? Da, strâng de la toți câte 50 de copeci. Borovski, da. îi sărbătorește jubileul. Vrem să-i cumpărăm un cadou din partea A. sindicatului, știți? Dați-mi da banii și scaliți. scăliți-mi da, aici. poftim. poftim, poftim. Și aici, e... aici, aici, aici. Da, ceva, aici. Da, ta, Mulțumesc, da. Da. bună ziua! Tovară și novoselțe, viești liber. Trebuie să văd de ce m-a căutat ministru. La, la revedere, Ludmila Procofievna. La revedere. Nu vă Marcel. Bine că a ieșit odată. Nu credeam să mă apuc să te văd. Ce ți-a făcut pupăza? Te-a concediat? te rog, încetează cu prostile, să ce? nu mai aud vorba asta pupăza. Ce? Dacă mă caută Ludmila Procofievna, sunt la mine în birou. Doamne, doar nu fi înnebunit de durere. Alo? Alo, Aliona? Eu sunt, auzi? Băiatul ăla de la Mosfilm, Senia M-a sunat și mi-a spus că trebuie să facă rost de un tigru Da, de un tigru, lucrează la un film polițist Așa, și singurul martor al crimei e mâncat de un tigru că și nu poți să de muncă s-a terminat. Am rămas după orele de serviciu, Deoarece ce dumneavoastră lui Procofievna Prokofievna, mi-ați atras atenția asupra unor greșeli din lucrarea mea. Mm. Și vreau să le corectez. Da, nu? și din cauza asta stai în birou meu? Nu, nu. Am sperat că o să-mi dați indicații suplimentare. Iar mința Anatolie Fremovici. Nu. Ai rămas pentru că ți s-a făcut milă de mine. Ei, Astăzi am făcut imprudența să plâng în fața dumitare și din cauza emoții am spus o grămadă de prost. Da, Iar dinată. Data... Dumneata, mai crezute, crezută, toate astea sunt fleacuri, să știi, mă simt foarte bine, excelent chiar Nu este totul viața personală Conduc da. o instituție importantă, toți mă respectă, nu-i așa? Și ale chiar frică de mine da. Am fost la ministru, m-a lăudat, să știi N-am nevoie de compătimirea dumii și nici de protecție dumitale. Hai, du-te acasă, repede, repede că te așteaptă copiii n auzit Pleacă! Credeam că ați fost sinceră, dar m-am înșelat Debea acum sunteți sinceră La revedere! Mira, Stai puțin Of, toți își văd de ale lor Numai eu îmi spar capul și nu știu ce cadou să-i cumpăr lui Borovski Am văzut la Consignația un cal de bronz Lyudmila Procofievna, învăiți-l mâine pe Novoselțev Că nu poți să car singură calul ăla Bine, bine, fie și cu calul Da, Intră-te Vreau să discut ceva cu Vin, nu, te rog? În legătură cu ce Ludmila Procofie e, Cum să-ți spun Cum să spun Într-un cuvânt Ce se poartă acum În ce sens În sensul hainelor Cine e, Cine, femeile Ce fel de femei Acelea care știu ce se poartă Păi cine voi aveți Scuzați-mă Ludmila Procofie N-are importanță Mi-a venit o rudă din provincie Da, e clar Păi atunci să începem cu încălțămintea, nu? Da, da, sigur A, Așa Dragă Lucnila Procofievna Pantofii transformă o ființă obișnuită într-o femeie Acum se poartă cu vârful bond și cu tocul lat jos Stai, stai, stai, stai, o clipă să-mi notez Da, poftim. Așa, dăm Da. Poftum. Deci ce trebuie... Stai, cum ai spus, ce trebuie să fie larg jos? Vârful sau tocul? Tocul de la pantofi ah, tocul, tocul de la da În privința cizmelor, câți ani are ruda dumneavoastră? 3... 36. Nu, atunci nu are rost să poartă cizme lungi um, Mai departe, da? Da, da Așa În privința lungimii se poartă toate lungimile Midi, mini și maxi. Are picioare frumoase? Obisnuite deci, nu, Mini. Pentru Maxi e prea bătrână Rămâne să poarte midi, 10 cm peste genunchi. Aha. Ați înțeles? Da, da. Așa. Da. În continuare, se poartă dantele, catifea, gulerașe brodate. brodate. Talia stai stai, se stai că eu spui prea repede. Dantele? Da, da. Catifea. Da, da, da. Gulerașe brodate. Talia se poartă coborâte. Da, mulțumesc frumos, Verăcea. Un moment, n am terminat. Au mai rămas pieptănăturile Cel mai la modă sunt perucile, dar nu se găsesc Slavă Domnului! Dar cel mai important lucru în ziua de astăzi este mersul Cum me Generația veche, dragă lui Nu știa să meargă Și prin asta se deosebește fundamental de noi Scuzați-mă, dar dumneavoastră toți mergeți Din nou scuzați-vă De parcă ați bate cuie în podea <laughs> Da, cred că ai dreptate Iar noi mergem, uitați-vă Ca niște zeițe da. Așa? Adevărat, adevărat și e greu de învățat mersul ăsta Dragă Ludmila Procofievna, nimic nu e imposibil Apropiați-vă puțin, aproape. Da, da Și acum după mine, Ludmila începe pasul cu vârful, nu cu călcăiu. Da, da, da, v-am cu vârful Și undă doi, trei, undă doi, trei, undă doi... Da, intră! Ah. Bună ziua, Ludmila Procovievna Tu ziua, Progofievna. Progofievna. <grafie> Doamne, ce cu monstruul acela din brațele dumitale. Cum? Calul de bronz Ludmila Progovievna, deschideți casa de bani Pentru ce, de da de ce? De -te -te? Cum da de ce? Ca să ascundem calul Alo? Da, Da aici, am să-i spun Șuroșca ești chemată urgent la sindicat oh. Ludmila Prokofievna, mai aveți nevoie acum de mine? Nu vei, că mulțumesc frumos! Foarte mulțumesc! Dar ce făceați aici, Ludmila Prokofievna? Gimnastică din viorare? De ce eu nu las calul ăla din brațe? Trebuie să fie foarte greu! Mie nu mi-e greu, eu sunt puternic! Cum v-ați distrat aseară după plecarea mea? Ah, foarte bine, foarte bine, mulțumesc. M-a sunat un prieten și m-a invitat la o primare cu mașina. Aha, ce fel de mașină? O ma, volgă nouă. Și de unde are prietenul dumneavoastră atâția bani? Este inginer, constructor de avioane. Aha. Da, pe urmă ne-am dus la restaurant și. La, resta... la ce restaurant? Da, pentru ce nu pui calul la jos? Pentru că sunt puternic și nu mă incomodează. Și după restaurant ce ați făcut? Exagere, restaurant și nu poți pune calul la jos, că o să faci hernie. Mă privește, eu sunt puternic. Uh -huh. Și dumneata cum ai de trecut aseară, tovarșină Oselțev? Modest, m-am dus acasă cu autobuzul Am controlat lecțiile celui mare în clasa 1 Apoi m-am jucat cu amândoi Pe soție. Soție, da, ne a chemat la cină Pe soția, tu o cheamă Liza? Nu e una blondă cu coc? Sau e deja altă nevastă? De ce? Doar ne împăcăm foarte bine Pune calul la jos ca cușul în scapi Nu, e de bronz, nu o să se spargă După cină copiii s-au culcat și eu și noi am ieșit la plimbare. Și după plimbare? Exagerați, Ludmila Prokofievna Știu că n-ai niciun fel de soție, și Noboselțef. De ce minți tot timpul? Urmezi exemplul dumneavoastră, Ludmila Prokofievna Nici dumneavoastră nu cunoașteți vreun constructor de avioane. Nu-ți permiți să discuți pe totul ăsta. Nu uita că ești în biroul directorului. Ah, ah ce m -ai speriat. Da, încetează cu prefăgătoria Te rog să te ridici imediat și să ieși afară cu calul cu tot Imediat, imediat, La da, crocovina <gântu -i> Aole, ție rău, într-adevăr, <gântu -i> Doamne Dumnezeule, nu cumva a leșinat Calul e întreg E întreg, e întreg, da, dumneata Cred că mi-am făcut un cucui oh, Stai să, să punem ceva rece, stai, stai să-ți o batistă De ce vă ocupați dumneavoastră personal? Trasați altcuiva această sarce ah, Când o să încetez să vezi în mine doar un șef fără inimă? Niciodată Nici o... Vreau puțin. Da, imediat, imediat Coftim Alo? Aliona? Eu sunt Vera Vera Aliona, stai jos să nu cazi Auzi Pupăza m-a trimis azi la noul nostru director Junt, Samohvalov, Îl știi tu, ăla de la Geneva care așa, avea nevoie de nu știu ce hârtie. Stai tu, ai răbdare, nu mă întrerupe. Samohvalov era plecat la minister. Am căutat la el pe masă. Tu știi pe Olga Petrovna, aia tu care merge cu dunga strâmbă la ciorapi. Ei, ia, Mi-a adusesc o scrisoare să o dau lui Samohvalov și am găsit-o din întâmplare la el pe masă deschisă. Știu că nu-i frumos să citezi scrisorile altuia, dar n-am putut rezista Ascultă și tu ce scrie Dragă Iura, mult timp nu m-am decis să scriu Desigur, trecutul nu mai poate fi întors și scrisoarea asta e o prostie lipsită de sens, dar oricum îți scriu La 40 de ani, femeile fac multe prostii Știu că toate astea n-au niciun sens, n-au niciun... Aici scrie, da, rost Și ți provoc neplăceri Dar îmi dau seama că în toți acești ani Nu te-am iubit decât pe tine He, ce părere ai Aliona? Eu cred că s-a scrântit Auzi tu, să nu povestești la nimeni nimic Da, Olia, sunt, sunt foarte mișcat, dar trebuie să înțelegi, așa e viața, n-are niciun rost să te chinui, nu? anii au trecut, ești doar atât de deșteaptă, nu? Când unei femei se spune că e deșteaptă, se presupune că e teribil de proastă. Nu, nu, asta am vrut să spun. Ce politicos ai devenit. N-am știut că politețea poate fi un defect. Nu, no, tu ai defecte, tu ești alcătuit numai din calități. Dar despre toate astea mai pe larg în scrisoarea următoare M-ați chemat Ludmila Procoferi Da, ai adus situația? Da, poftiți A, Vezi, vezi că știi să muncești când vrei? Da, mie în general îmi place statistica Fără ea epoca modernă n-ar fi de conceput Anatoliy Vremovici Azi dimineața am găsit pe birou un buchet de flori uh, eu Nu știu cine le a fi adus Știu eu, poate că, Poate că șurea, șurea, da, da Care șura? Șura de la sindicat nu cumva mă bănuiți că eu am adus buruienile astea mm, Nu că nu sunt buruieni, ci un buchet de flori și bănuiesc că dumneata le-ai adus Și nu ai destul curaj să recunoști. Nu, -nu v-am adus niciun fel de flori, doar n-am nebunit Ce, v să zic că un om trebuie să fie nebun ca să-mi aducă mie flori? Ia te rog să-ți iei și să pleci Ludmila Brocofievna, nu permit să se discute pe la acesta cu mine mi, Dacă mai spui un singur cuvânt îți arunc cana în cap Dacă mi-aruncați cana în cap. Înseamnă că mă yes Ieși, cum îți permit să vii la mine în afara orilor de audiență? Dacă ai vreo treabă cu mine, comunică prin secretară Bine, ești. bine, Ludmila Procofievna, iertați-mă, Ludmila Procofievna Nu se va mai repeta, Ludmila Procofievna Am să vin în audiență, mierd stai, stai, stai, stai, te rog, Anatoliy Efremovici Te rog, scuze-mă, te rog, întoarce-te Ah, da. întoarce-te, m-am burtat într-adevăr nepoliticos E, poate că într-adevăr altcineva mi-a adus florile alea nenorocite Nu, nu, Ludmila Procofievna De fapt, eu vine am adus Ești un om imposibil De ce le-a ținut asta pupăza? Te rog, nu e pupăza La urmă nu le-ai dat tuturora să fie vedete de cineva cum de nu ți să vorbești așa? Te rog să nu țuim la mine! Ce? Ce ți-a venit să iei apărare? Pentru că pur și simplu nu o cunoști! Nici nu, nu o cunoști, înțelegi? Nici nu vreau să o cunosc! Dacă ceva. Bună seara! Bună seara! Luid la procura Fivna! Ești frumoase! <laughs> Serios? Ia loc, Anatorie Fremăvici, să cinăm! Da, mulțumesc. La... mulțumesc! Mulțumesc! Poftim, servește-te cu puțină salată! Da, mulțumesc! Să-ți spun și domitare! Da, da, mulțumesc! Nu, nu, nu, nu, pe fața de masă. <laughs> Ia și pește Și, și pește, da, mulțumesc Știi, M-am scris în audiență la dumneavoastră pentru miercurea viitoare Miercurea astea nu au mai fost locuri și... Ce problemă? Nu știu cum să vă spun într o problemă mai... Da, nu, personală adicum. Și de ce să așteptăm până miercurea viitoare? Spune acum despre ce este vorba Când veneam spre dumneavoastră mă gândeam că trebuie să discutăm foarte serios, Da, foarte. Am nu știu cu ce să încep. A, de fapt am o propunere. De racionalizare a muncii? Într-un film, într-un ca da, o clipă iartă da. o clipă. Alo? Al... Pe doamnata caută Anatolie Frimovic. Poftim, poftim, vorbește Da, știți, copiii au rămas singuri și le-am lăsat numărul de telefon pentru orice eventualitate Nu vă supărați. în general copiii mi sunt foarte liniștiți, nu vă da? Dar de ce să mă supăr, hai răspunde-le dată. Da, alo, Colea, tu ești? Ce s-a întâmplat? Ce vopse? De ce ai ieșit pe balcon? Bine, bine, o să spăl eu când mă întorc Mergeți imediat la culcare, auzi? Imediat ce s-a întâmplat? Nu, nimic deosebit Li s-a terminat vopseaua M-au întrebat dacă nu mai am o cutie Ce vopsea? Vopseaua verde Am cumpărat-o ca să vopsez grilajul de la balcon Au găsit-o și s-au apucat să vopsească ușa de la bucătărie. Oh! Și nu le-a ajuns <laughs> pentru toată ușa că... Da, parcă spunei de nu știu ce propunere A, da, da, sigur M mi amintesc Dar nu știu cum să vă spun Ca să nu mă înțelegeți greșit Forgetting. Deci, stimată Ludmila Prokofieva, da. Nu, nu, nu așa Dragă Ludmila Procofilda Propunerea mea constă în Adică, a, a înțelegeți când, uh, Dumneata, uh, ta, Dumneata Dumea ta și cu mine Dacă ar fi să Dacă ar fi să zicem așa ca să comparăm se sigur că eu am și doi copii da. Și asta O oh. Asta ar putea să fie un impediment ce legătură au o copii? Nu, nu, nu, mă întreruiesc că mă încurc e, Și așa de bine găsesc cuvintele Că cine sunteți dumneavoastră, nu? O excelentă organizatoare, o bună conducătoare O femeie, o femeie impozantă cine sunt eu, la Blocoviel? Un funcționar de rând o înfățișoare obișnuită Și cu o leafă Așa mediocră Mie mi-e și frică de dumneavoastră Uite, uite în timp ce vorbesc eu, în timp ce eu, eu tremur nu, nu, nu, nu mă întrejubeți, vă rog Știu că nu sunt demn de dumneavoastră Copiii mei sunt buni, adevărat Și cu minți nu, nu, Vă rog să nu vă supărați pe mine Mai bine să ridicăm paharul Dacă... pentru... Ah! Doamne, ce am făcut? nu nu, nu, nu nimic, mi-ai pătat rochea nouă Vinul roșu nu se spală Trebuie pus imediat sare, scoteți-vă rochea nu, nu, nu, vă scoateți Am să prepar... Ah. Nu, ce să prepar, să presar Pe dumneavoastră Să-mi dați acasă când plec Am fier cu un detergent special ah, Dacă mai scot o vorbă să știi că pun rochia pe foc Stai nu, jos! Nu, nu, pe foc! Stai nu. jos! Stau, stau, În legătură cu propunerea dumii tale, Da Aș vrea foarte mult să te cred Dar nu pot Mi-e frică Mila, Nu, nu, te rog să nu mă întrerup Eu te-am ascultat atent și nu te-am întrerup niciodată Da Stai, stai să... Eu m-am obișnuit să trăiesc singură Vezi, da. am o mulțime de manii și de ticuri Și, și îmi place să comand Sunt bănuitoare și ți-a stricat viața Ludmila Procofie, de câteva zile Nu am nimic mai drag pe lume decât pe dumneata Și eu mă gândesc la dumneata mai des decât este nevoie Dar asta n-are importanță Știți, nu, nu mă întrerupe, nu mă întrerupe În viața mea a mai fost odată o poveste tristă Da? Da, trebuie să ți o spun Un bărbat care mă vizita foarte des mult timp. Și pe urmă s-a cu prietena mea. Dar eu nu vreau să mă căsătoresc cu nici o prietenă. Nu, nici ne-ai avea posibilitatea, le-am desfințat pe toate. Dar asta nu înseamnă că vreau să mă căsătoresc cu dumneata așa, hodorong tronc, brusc. Iertați-mă, Ludmila, pe fiecare, nici eu nu vreau adică nici eu nu sunt prea perspicace. Și n-am înțeles, sunteți de acord sau m-ați refuzat? Nu știu. Vezi, nici eu nu știu a, a, a, a, a, a, Dăm voie, dăm voie Alo? Da, Colea, bine, îl chem imediat Vină la telefon da, Ce or mai fi făcut? Hai, Colea, spune mi repede ce s-a întâmplat Cum? O Cum? Au scăpat pisica pe luminator! Hai! Unde? Să salvăm pisica oh, Da! -l -l la Bună dimineața! Excelent! Excelent, dar dumneavoastră? M-am scurat la șase dimineața să sugerez 8 și aia e verde. Oh. Nu se ia cu nimic. În schimb, eu m-am înverzit tot. Cum se simte pisica? Bine, foarte bine. <laughs> Am o idee. Ce-ar fi să mergem de seara la teatru? Splendid, splendid. Am da? mai fost de 100 de ani la un spectacol. La ce mergem? La ce importanță? Mă repet să cumpăr bilete? și... Da. La, la, la, la Bună dimineața Bună dimineața, Veroșca Aratați minunat Am fost o elevă conștiincioasă, nu-i așa? Oh, oh, oh. Cum o să ai merge cu Senea? Da, de unde, știți? Nu, vorbești așa de tare la telefon că de la mine din birou se aude totul Ieri mi-a făcut cunoștință cu părinții lui Asta este foarte bine, înseamnă că are intenții serioase <laughs> Mă duc la mine în birou, Veroșca da. Când vine Samochvalov să treacă pe la mine Bine Da, bună dimineața, Verocica! Bună dimineața! Ludmila Procofievna va rugat să mergeți pe la ea. În ce dispoziție e? Excelentă! Are o rochie nouă, e proaspăt cu a și se laudă că a dormit foarte bine. Verocica, verocica, dumneata, știi totul. Ce se întâmplă cu ea? Păi n-ați auzit? Hmm. E în amor cu Novoselcev. Toți vorbesc. Romeo și Julieta la centru de statistică. Da, bună dimineața, Ludmila Procofiev. Bună dimineața, bună dimineața, ce mai e nou? Toată lumea este preocupată de dumneavoastră. Adică. Aș prefera să nu vorbim despre asta. Dar, oricum, o or să aflați. Spune, spune, spune. Într-un cuvânt, cum să mă exprim. Se spune că novoselce vă face curat. Da e adevărat. Și? Nu, nu, nu nimic, dar acest bon vă cam compromite. Am o asemenea reputație fără pat cât era și timpul să mă compromit puțin. Totuși, de datoria mea să vă previn. Țineți minte când ați fost la mine și am sărbătorit instalarea mea Atunci s-a hotărât ca el să vă facă curte pentru ca să obțină postul de șef de serviciu Nu, nu, nu, nu vreau să-l denigrez nu. O să se descurce un om capabil Nu te cred Trebuie să-l înțelegeți, în fond e vorba de o mărire substanțială a salariului Pe de altă parte hmm. și ambiția nu? Poate că bănuiți că am inventat toate astea ca să mă răzbun dar unele amănunte, n-am de unde să le știu decât de la el De exemplu, cum a vorbit cu dumneavoastră despre ciuperci Iertați-mă, vă rog Am impresia că v-am tulburat Mă duc la mine în birou Vera, notează, te rog Da Azi? Pui da. data, da. prin ordinul, numărul, da. pui numărul. Da. Uh, tovarășul, pui numele A fost numit șef al sectorului Industriei Ușoare cu retribuția corespunzătoare Semnătura Du-te și bate la mașină Iertați-mă, dar n-a spus cine va fi numit Cum cine? Novostelțev, Anatoliu Efraimovici Am venit, am făcut ăștia bilete, dar nu la teatru, la circ Vă place circul? Mie e foarte tare Ia loc, tovarășe Novostelțev, Vera, poți să te duci Bine, Ludmina Procoviu Vreau Dar să te felicit. Ce? Am căutat mult timp un om potrivit. Și până la urmă mi-am dat seama că dumneata ești Sunt o și energic, priceput, hotărât, întreprinzător ce? și încă ce întreprinzător? Într-un cuvânt, ți-am semnat ordinul de numire. De ce? Cu ce am greșit? Cu nimic! Cu nimic! ți ai realizat visul! Dar ce s-a întâmplat în timp ce eu am fost plecat? Nimic! Mă închin în fața șmecheriei dumitale. Șmecherie. Nu fi modest, nu fi modest, îmi faci curte ca să obții un post. Ah. Am știut că o să se termine prost Dar nu bănuiam că o să mă îndrăgostesc Nici nu-mi trecea prin cap da, Ești un om îngrozitor, Novoselter Eu? Dumneata, nici măcar nu înțelegi că te-ai purtat ca un ticălos Dar am o circumstanță atenuată Te iubesc Nu te cred Dar pe seamaul Hvalov l-ați crezut Nu, nu, nu, nu am discutat destul, du-te la treabă Trebuie să te acomodez cu noile răspunderi Poate că nu. atunci refuz postul Mă costă prea mult. Nu mă interesează capriciile dumitale dați mi o coală de hârtie, îmi scriu pe loc de emisia Mi-am găsit o slujbă mai bună E și mai aproape de casă și salariul e mai mare Și munca Mai așa are mai multe perspective Vă rog să semnați Nu pot să dau curs cererii dumitale O să scriu alta O să aibă aceeași soartă Am să scriu și pe ea Iar eu am să rup Tot am să plec nu vreau să mai lucrez sub conducerea Dumitale și n-am să o fac. Bai ba, să o faci, sovară și nouă, o vară și în Nu te pot lăsa să plecești de neînlocuit. Nu există oameni de neînlocuit. O să găsiți în locul meu un funcționar mai onest, mai cinstit, un om care nu minte niciodată. Iar tăi să-ți găsești o șefă mai tânără și mai frumoasă? Sigur că o să-mi găsesc. Nu e o problemă. Ah, da, de câte ori intră aici, mă șiclești. Nu vin de capul meu. Dumneavoastră mă chemat și nu mă lăsați să-mi văd de treabă. Atunci pleacă. Pleacă, nu te țin cu bine. Ba da, mă țineți cu forța. De deci, nu mi Nu pot să-mi fac lichidarea. Scrie-o din nou, o aprob Da Scrie, scrie, scrie, Scriu. mă bucur să scap de Scriu. dumneata Poftim, poftim Sper că nu o să te plângi de pagubele materiale și nu o să pierzi biletele la cir N-aveți nicio grijă, am să le revând la preț de speculă ah, N-ai făcut bine, cererea, n-ai făcut bine, n-ai arătat pentru care motiv pleci O să mizeriproșeze că am dat drumul unui funcționar bun fără un motiv temeinic Bine am să scriu alta. Da, scri prea încet. Scri pre m-am plictisit să tot aștept. Am o mie de treburi. Nu, lasă că am terminat. Să mai să semnez, nu voș. Poftim. Da, deci pleci pentru că... Da. Pentru că directorul instituției, Ludmila Procofie, da? nu este un om, ci o fiară, o ființă uscată, fără suflet ră, da. care are în loc de inimă cifre și situații Tocmai! Da, în schimb, dumneavoastră ești un om bun, simțitor și atent Nu-ți permit să-ți bagi joc de mine! Da, pe de altă parte, ești un om al zilelor noastre, care nu-și pierde vremea fără folos, sentimente contrapoze. Să nu-i să vorbești așa cu mine! Într-un cuvânt, ești un om drăguț și fermecător. Ce, crezi că dacă ești director... Totul îți e permis. Poți să fii și moșica. Nu nu ți permi. Aha, acum să sergi la bătaie. Te urez. Ai dori un mâtim să mă desfigurezi. Leo doică. Da, Leo Repede, repede, dă-ți-mi cât o rublă, repede. Dar de ce? Tu tu ce se întâmplă aici? Ți-am spus de o mie de ori să nu mai intri fără să bați Sau așa, șura da. Pentru cine strângi bani? A născut ala Fedoseeva Cresc prețurile când Ei. a născut mașa Seles Nu v-am dat câte 50 de copii acum Păi sus... Fedoseeva are gemeni a, da, da, da, sigur Ia-i scelții da, da. banii și dați banii Uite, da. uite da, cât mulțumesc. o nu vă Oselțev, du-te odată la dumneata în biuro Da, să știi, Ludoci, că eu nu pot să primesc postul de șef de serviciu Dar, înțelegi? O să zic o lume, că lumea că-ți protejezi soțul. Eu oh, oh. mai dați-mi câte 50 de copeci. Dar pentru ce jură? Pentru un cadou de nuntă din partea colectivului. Cine face în nuntă? Cum cine? Voi doi Dați-mi banii și inscriți-vă! <laughs> <laughs> S-a ascultat piesa Colegi de birou, o producție radio-românia din anul 1980, semnată de regizorul Ion Vova. Autori, Emil Braginski și Eldar Alexandrovici Riazanov. Distribuția a fost următoarea: Liutmila, Ileana Staneonescu, Novoselcev, Ștefa Mihailescu Brăila, Samohvalov, Mircea Șeptilici, Olga, Vali Voiculescu Pepino, Verechka, Mariana Mihuț, Şura Coca Regia de studio Artemiza Zdrali Regia tehnică Flavia Cosma Regia muzicală Romeo Chelaru